В магазині погостішає відвідувачів, і це, напевне, збільшить виторг. Вона подумала про виторг, як про те колесо, що вивезе магазин з ями. План вони не виконували. Галя вийшла на вулицю, звеселіла. Завтра вона прийде сюди і стане за прилавок. Цього місяця батько їм так нічого й не прислав. Ішла і думала про батька, чоловіка, якого вже уявляє собі ледь-ледь. Він Наче за завісу вступив. Дощ перестав, і Галя склала парасольку. Раптом вона здригнулася. Назустріч йшов обережно обходячи калюжі чоловік у сірому костюмі і лакованих туфлях. Він скинув солом'яного капелюха і вклонився. Галя отетеріла. Анатоль не мав на костюмі жодної крапки з дощу, а туфлі його сяяли, наче навколо зовсім не було багна. Мені довелося на кілька день виїхати у відрядження, сказав він тепло і буденно. Я не зміг був прийти. Вибач. Дивилася на нього широко розплющеними очима. Уявляєш, місця собі не місць найти, шепнув Анатоль. Думав, турбуєшся, що це воно сталося. Над головою в них раптом розірвалися хмари і жмут променів провис над вулицею. Біжу оце на роботу, сміхнувся Анатоль сяйнувши блискучими зубами. «Але ввечері буду, коли твоя бабця лягає». О «Одесяті», – сказала мимовільна Галя, і все в ній раптом засвітилося і заспівало. «Ну, я побіг», – сказав Анатоль. «Чекай опів на одинадцяту». Він знову скинув капелюха, вклонився, і в Галі з очей раптом сипонули віялими сльози. Боже мій», – подумала вона, – «чи ж я його люблю?» Ввечері вони сиділи з бабцею на ганку і дивилися, як заходить сонце. Небо було фіолетове, з багряними смугами і з блакитними криницями, які світилися сьогодні по-особливому яскраво. Трохи вище лежали дві розкуйовчені, як дві безголові танцюристки-хмари, які повільно змішувалися, сливаючись в обіймах. Був то найнеквапливіший танок у світі. «Батько твій нас зовсім забув». Справкола сказала стара, незмигно дивлячись на небокрай. «Я напитала собі роботу в книгарні», – сказала так само спокійно Галя. «В книгарні непогана робота, а технікум. Можна вчитись і працювати. Я б не хотіла відпускати тебе від себе». «Сама ж кажеш, що таких перерв у посилках не було». «Так і так», – протягла стара, а на її обличчя лягли багряні тіні – був щодо того пунктуальний. Може, з ним щось сталося? Може, щось і сталося, тим таки тоном протягла стара. З кожним може щось статися. Одна із танцюриста там, на заході, торкнулася голубого колодязя і раптом побагровіла. Запалювалася все густіше і сильніше, в той час як подруга її набиралася фіолету і повільно розставала в небі. «Може, написати йому листа?» – спитала Галя. Бабця мовчала. В очах у неї від тих блакитних криниць на заході запалав вогник. «Він був пунктуальний», – сказала вона з натиском. «Коли зможе, обов'язково пришле. А як не прийшли, тоді житимемо, як є. Маємо город, на зиму нам стане і картоплі, і огірків. На хліб ти заробиш, а від вибаганок можемо відмовитись». Галя дивилася на Стару, трохи здивовано. Вражав і спокій її, і незворушність. Чому він покинув нас, бабцю? Я тобі вже казала, чому, озвалася Стара. І її обличчя під цю хвилю залилося землистим фіолетом. Вони, чоловіки цього обійстя, всі такі. Приходять, бо з назвідки, і господарями тут себе не відчувають. Мають почуття обов'язку, але тільки тоді що значить, коли тримаються за жіночу спідницю, міг би нас навідати. Стара все ще дивилася на захід. Там уже зникали блакитні колодязі, фіолетове змішалось із багряним і проклалося кілька густо малинових смужок. Безголові танцюристки зникли, тільки одна із них, та, що згоріла, покинула шматок свого прозорого брання, було воно яскраво біле. Бачиш, ласочко, Сказала бабця задумана. Я прожила чимало в цьому світі, і дещо в ньому тямлю. У нас завжди так виходило, що чоловіки ті пришляки вмирали раніше своїх жінок. Певне щось порушилося там у небі, коли в твоїх батьків сталося інакше. Ми, жінки цього дому, живемо довго після них, хоч годі сказати, що не віддаємо їм свого серця. Ми, Ласочко, наче охоронці їхніх душ і думок їхніх, хоч нам не потрібно знати, про що вони таке собі думають. Твоя мати вибилась із цього кругообігу, а батько твій, ласочко, добре пізнав закони цієї гри. Стара говорила це трохи піднесено, здавалося, наповнювалася вона не до кінця з урочистістю. Чи то так пливало на неї західне небо, чи так... Наладнювала себе, зрозуміла раптом Галя, оця стара, яка сидить так велично і поважно на порозі, і справді гідна королівської корони. Але вона мрійниця, яка ніколи не бачила світу таким, яким він є насправді. Їй, як і жінкам цього обістя, котрі жили тут раніше, світ вигаданий був куди реальніший від справжнього. Збиралися і ліпилися одна до одної всіляки випадковості, береглися і видозмінювалися в умах тих, хто звик і мусив терпіти самоту. Вечори при лампі і без неї, довгі дні і ночі, без чоловіків. Ось звідки почалася легенда, подумала собі в той вечір Галя. Вона теж несла в собі ті таки гене, тому і любила цю спокійну і таку величну стару, Любила цей дім і всі речі в ньому, світло його кімнат і запахи. Любила цей каштан серед двору, посаджений у день бабчиного весілля. І дерева наші, посаджені в день весіль інших дівчат. Вона любила і всіх тих, уже не існуючих у світі сутньому, перед якими все-таки носить певні зобов'язання. З долини підіймалася вервечка білих кіз. За ними ступав високий чоловік, із сивою головою він наче розчинився у прирічковому серпанку, чи, може, отак народжувався з нього. Галя подумала, що завжди, коли повертається отак додому, дивиться старий на їхній дім і щось має відчувати, бо це і його дім. Мимовільно переймалася пошаною до того, майже чужого, свого діда. Так бувало завжди, коли бачила його, хоч думала про нього мало. Так само мало думала про брата і стара. Ось і зараз дивиться вона на нього, в устав щілина, а очі змружені. Хто знає, що розділяє в житті цих двох. Мало б бути навпаки, анче вони найрідніші поміж себе. І все-таки було дивно Галі, що в неї і в того величавого старого тече чимало спільної крові. Зрештою, коли обважувати нашу кров, він більше належить до цього дому, ніж вона. Таємничий і хвилюючий акт. Здобула раптом особливу силу бачити, велике, розумне і шляхетне обличчя постало перед нею. Було трохи несусвітне, але вона полюбила в той вечір і його. Бувають такі високі і дивні моменти, коли починаєш любити цілий світ. Сіра скеля з того боку річки – і кущі раптом обілялись жовтим світлом. Востаннє випірнулося хмар сонця і раптом покрило сяйвом той клаптик землі. Запалали відтак оранжево і кози, і той сивань, втрапили у ту стягу і яскраво позначилися. Ось воно, справжнє народження, подумала мимохідь Галя, і переповнилася трепетом і благоговінням перед цим великим та широким світом. Дивне бажання зачалось у її серці в цьому вечорі, яке увібрало в себе все, і ту оранжеву стягу, і того майже незнайомого родича, і цю завмерлу біля неї на грудку бабусю. Галина душа стала широка. Розійшовшись на весь цей окрай, який вона взяла в серце, все, що потрапило під ту хвилю в її зір, позначилося святою печаткою її любові. Відчули це два чоловіки в тому околі, один високий та сивий, який дивився таки на дім на горі і на дві смутні похилені жіночі постаті на ганку, надто юну і надто стару. Він зрозумів секрет їхньої задуми, та й не було тут багато чого розуміти, одна закінчувала, а друга починала жити. Весну і зиму побачив Іван на тому ганку і зрозумів просту і неперехідну істину. Весна не тільки заперечує зиму, але є її дитям. Другий, хто сприйняв Галине вивищення, був сірий птах, що летів по примарному небі і тільки й чекав моменту, коли зможе спуститися до того дому на горі. Ще було не пора, тож він спустився до широкого прискалка, якого не бачила зганку стара, сів на камінь, сняв капелюх і задивився здивований. Його трохи стурбувало те оранжеве світло, яким палав шматок берега, тож єдине, що він міг учинити, це вийняти мале люстерко і уважно вивчити надзвичайно охайно укладену на голові зачіску, позирнув на свої лаковані туфлі чи несів де на них порох, а тоді струснув двома відведеними пальцями полу піджака. Цього стало досить, щоб знову здобути самоповагу. Сірий обдивився світ маленькими, круглими і напрочуд чіпкими оченятами. Пішов по стежці вздовж лікарняного паркану, там, де були зараз бур'янів та кропиви, намагаючись обійти їх, а коли те не вдавалося, злітав на сірих крилах. Так само перескакував і глиняні урвиська, що пообвалювалися аж до парканів, Можна було б сказати, він прилетів і спустився перед фірткою, а, може, перейшов через лікарняний паркан, як ходить дехто по стелі та стінах. Певно, тільки що не підіймався він знизу, а дошка, забита Галею, лишилася неторкана. Галя в той вечір пильно стежила за підйомом нагору, може, і навмисне, хотіла заспокоїти цим бабцю, а може, і саму себе. Прийде він ізнизу. І стане ще одним персонажем їхньої домашньої легенди. Вона винесе йому води, і він прийме ту воду з її рук. Тим буде виконано химерний обряд, і хай іти, все далі, як було. Ну, що, ластівочко, сказав він, спираючись на хвіртку, чекаєш уже на мене? Галя здригнулася, схопилася з ганку і замерла, трошки ізлякавшись. Він задоволено засміявся. Ну от, я тебе і злякав. «Виходь, будь ласка!» І вона покірно пішла. Джигун стояв коло фіртки. Зійшов уже місяць, і той місяць можна було уздріти на його лакованих туфлях. «Щось не примітила. Звідки ви надійшли?» – сказала Галя. А в її тіло повернувся той трем, який відчувала і того разу. «Чи має це значення?» – засміявся Анатоль. «Головне, що я прийшов». Вона мимохід відчула його погляд і вже не могла вирватися із того полону.